Slavoslovia a 66-a a fiilor lumine către Tatăl Ceresc. Aleluia slavă ție, Tatăl Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă atunci când ai rostit să fie lumină, cuvântul și lumina lumii din oceanele de curcubeie s-au închigat. Aleluia slavă ție, Tatăl Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă pe noi, ca pe niște mădulare de lumină, în soarele Hristos ne a adunat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă înveșmântul de rază de soare al iubirii ne-ai îmbrăcat și ca fi fii ai luminii în cer ne-ai luat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă de pe creanga de aur a sufletului nostru, rodul iubirii ca pe o lumină l-ai luat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă neamul nostru, ca pe un brad imens de lumină, din bezna păcatului, cu iubire l-ai ridicat. Aleluia slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă să fim pelerini și fii ai luminii, destin binecuvântat ne-ai dat. Aleluia slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă din fulgere, templul de lumină al slavei tale, L-ai adunat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă pe legea iubirii împărăția ta de lumină a întemeiat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin Maica Luminii, pruncul tău de lumină, în ies la inimilor noastre, l-ai așezat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă în raza de lumină a slavei tale am intrat și taina celor șapte tunete în adâncul cugetului nostru ai așezat.